Чи тільки ви так? Більшість, і я поперед вас. Ми чистим доми і вулиці, але хто насправді очищує своє серце в такій спокуті грізній, мов проходить через обновний огонь, нехай перепалює всю душевну внутрішність. Вам і всім українцям з Галичини, від католицької держави Польщі, менший клопіт набагато, ніж мені. Особливо огонь мені потрібен, і всім, хто недавно вирвалася з демоніфікованої райщини, з диспотії вежзевульства її розпорядника, потрібен огонь відпокути після пробуття більшіць років підсовітським язичництвом з його заразою боговорожості. Вона як трупний яд духовний поразила нам душі. Єдиний спосіб – терпеливо змінювати натури. Побачимо, як колись люди, маючи добрість і діяльні, без маніфестів, переладнають устрій. Приблизно на взірцевість. Зенун, підкормлюючи полум'ям у гикав, похитуючи головою то на один бік, то на другий, наче зважуючи докази, і таке ствердивсь на висновку. Самі визнали, люди є люди, і згадка про всіх одна, в якій пропорції перемішано в грудях тартарець і адемик. А треба ж зварити кашу сприйнятну для спільного рота тримає казан з нею найпивніша тринога – справедливість при національному визволенні для всіх, хто поярвлені. Ви сказали про браму обманів, куди декотрі забігали, але чому? Бо темрява народна, без наук, як провідних ліхтарень. Бракувало критеріїв, тому збилися в пастку. Не тому, не тому, Олев кинув нові газети на вогонь, аж там схопилися племінники. Думаєте, скривлено з дороги без ліхтарень і критеріїв? Були в одному світочиві, виднішому від усіх сузір'їв космосу зібраних в одно. Стою уражений і роздує Зенон, Стою як мільйони, не зауважили і заблудились як? Навіть ваш світоч, світочів. Назву. Ви з посмішкою а правдиво позначили. Олег помовчав, глядячи на розріз полум'я. «Назву вашим висловом, світоч світочів, стояв над ціма землями, видимий кожній душі». «Хто?» «Він, чиї слова згадаю, що поперед всіх віків я єсм, Ісус Христос в євангельських істинах». «Знали, хто бачили чистий духовний образ, також мальовничий іконний, сприймалися його провіщень божественних, животворчих, речівничих, завчали від свого дитинства» і світився перед всіма простий перехід до святого безсмертня, ясніш, ніж від безлічі ліхтарень при великозмисних критеріях. А сталося? Більшість підкорилися вовчому кличеві і свідомо відвернулися в дияволічний міраж, а через нього в братовбивство війни та революції без жалю, піддачею добровільною, в морг гріха. Людину ненависти та боговорожости Приреклися на всяку казнь, а вже з великою мукою назріло каяття під час нової війни. Чого дивуватися, знизав бровами Зенон, бачила людність перед собою осоружну попівщину в сформалізованій обрядності, жадобі, пияцтві, освяченні всеімперського мерзенства, з вислужництвом перед держемордною поліційщиною. Потворство відштовхнуло мільйони від церкви й самої віри а під час вибухів накликано розплату, чи не так? «Якраз не так. Тисячу разів не так», – пригірчено заговорив Олег. «Це ходяча помилка, повторювана безконечно. Розберімося. Якщо попи криво діяли, супротивіри, бувши в ній погані, а ми бачимо їх і знаємо, як треба робити добре, а тому їх осуджуємо, то одже самі в такому разі повинні бути в вірі кращими. А насправді виходить блуд, бо замість кращість проявити в вірі – «Ми її самі зрікаємось. Через те проти нас переступно відречених попитаки ліпші, бо зосталися в вірі, і більшістю мученично загинули за неї, коли відступники протиставно відійшли на нейтральну сторону або на ворожу їм». «Одну хвилину», – підняв руку Зино, зупиняючи, – «берем тяжчу причину. Що соціальні нещастя?» Бездомні змучені недугами конали по закутках, а товстосуми жиріли свинячі і купалися в грошах, байдужі до чужих болів і скону. Тоді й баті благословляли Христом проти людський стан. Ну і ви що?»